So, na, guck dir jetzt, sagen, guten Abend. FG, FGS, 000, so F, uns FGS 000, so haben wir uns jetzt geeinigt, dann nach große Hin und Her. War ja ein langer Weg dahin. Ja, eine schwere Geburt. F, FGH Frankus Reha, ist ja ein H drin, ja, nämlich in der Mitte. Ja, genau, FGH. FGH. Aber, aber wie du von FGH auf Frist die Hälfte gekommen bist, weiß ich immer noch nicht, da fehlt das D. Das war wahrscheinlich so eine, ist, ist wahrscheinlich so eine Sorge, dass ich da in der Rhea auf das ja? die Hälfte getrimmt ah. werde. Meinst du das war gleich schon meine freudsche Fehlleistung am ja, direkt, direkt <lacht> zu Beginn. <lacht> ja, ja, genau. Also FGS Frank Goes, wie heißt es jetzt? Schön, Schönhagen. Schön Hagen. Frank geht <lacht> schön Hagen. Schön Hagen. Oder Frank geht schön Hagen. Ja, Frank geht's schön. <lacht> Auch gut. <Ja. lacht> Mir geht's schön. Äh, gut, gut. <lacht> Sehr sehr gut. Ja. Ahmed. Oh, ja, und Reisefieber. Ah, ja, das ja. Es, äh, es kommt so mit und mit. Ähm, es kommt so mit und mit. Ich, Ich meine, in zwei Fällen kann ich ja schon nichts mehr retten. Die beiden Koffer sind unterwegs. <lacht> ja, okay. Die sind gestern auf Reise gegangen schon, mit, oder? Gestern mit der Deutschen ja. Bahn. Okay. Die haben ja äh, so, ein, so ein sagenhafte verbindliche Terminzusage gemacht. Wir holen ihr Gepäck pünktlich zwischen 8 und 18 Uhr. <lacht> ja, dafür ist die Bahn bekannt oh, für... Okay, Gute so, Zeitangaben, solche, ja. Genau. Ich, ich habe heute auf Twitter gelesen, das kann nur die Telekom äh, toppen. ja Da stand mit. dann, wir, wir kommen irgendwann zwischen Ostern und Weihnachten, Dienstag bis Donnerstag. <lacht> Na, ernsthaft jetzt, oder war das so ein Fake? Der Armin, der hat da ja. auf dem Telekom Menschen gewartet. Ah, okay. Dann wurde der Termin abgesagt und da ging da der Frust und so bisschen rum. Oh ja. Ja nee, aber das war es war ganz witzig, da standen dann dann doch irgendwann um 10 Uhr morgens zwei äh, junge Herren vor meiner Haustür und haben das Gepäck mitgenommen. Okay. Hatten auch diese Aufkleber dabei von der Deutschen Bahn, das äh, hat mich zuversichtlich gemacht, dass die auch tatsächlich gefeuert sind. <lacht> Weil, kann ja jeder kommen weil, ja eben <lacht> weil, weil auf dem auf, auf dem Rücken von dem Leibchen stand hermes und nicht deutsche Bahn ah, okay. Und, äh, oh, gut, ich habe mal die pa Paketverfolgungsnummer danach angetippt und das scheint aber im richtigen system zumindest eingescannt worden zu sein also <lacht> Ach, die verschicken die Koffer mit hermes jetzt oder die ich die deutsche ja, Bahn das, ja, ich, also ich habe ja gedacht, da kommt jetzt hier so ein DB Schinker LKW oder sowas. Ja. Die sieht man ja schon mal auf Autobahn. Ne? Ja. Und nee, so ein, äh, ein, äh, so, ein, so ein Sprinter oder was von Sixt. Mhm. Und und dann halt diese beiden Herren. Ja, gut. <lacht> okay. Den hast du jetzt mal einfach auf äh, gut oh. Glück mal dein, dein Hab und Gut anvertraut. <lacht> genau. Es ist, es ist ja sowieso... Äh, man man packt ja dann auch ganz merkwürdig. Also äh, es sind, wie gesagt, zwei Koffer. Und? Also die Hälfte Unterhosen in den Koffer, die andere in den. Hälfte Socken <lacht> in ah. den, in ah. mm, Sehr ich, schlau. Nicht, dass du nachher unten ohne mm. da stehst, wenn ein Koffer irgendwo, <lacht> <lacht> in, <lacht> weiß ich nicht, Bartölz anlandet. <lacht> okay. Ja, schau mal, da wäre ich, ich, so. ich gar nicht drauf gekommen. <lacht> da, da, da, da kannst du mal sehen, welch übles Gemüt in mir schlummert. <lacht> äh, ja, ja, gebranntes Kind scheut das genau. Feuer. Ne? So. Scheut, scheut dem Feuer. Genau. Scheut dem Feuer. So, ich mach, mach mir mal Getränk auf. Wir haben nämlich oh, ja, ähm, kurz, nach Uhr, ja, kurz nach 17 Uhr, ja, kurz nach 17 Uhr, am 24.10.2018, damit dem Protokoll auch genügend getan ist hier an der Stelle, Ist das heute echt der 24.? Heute Oder ist der 24., es, ja. Es muss morgen, so sein. Weil morgen ist der 25. und da wolltest du ja auf große Reise gehen, hast du dir ja. da jetzt überlegt, ne? Genau, ja, das, das war so eine Idee vom Rentenversicherer. Nicht vom Rentenversicherer, ja. Die, Prost, by the way. Ja, Prost, vielen Dank. Der, ja. Der, ich hoffe, du hast auch noch was zu trinken oder bist du ähm, schon so so in Rea? dass nein, du dich nein, gar nicht mehr traust. Um Himmels willen, ich, ich, muss, <lacht> ich, ich muss nur gleich noch mal mit dem Auto los und deswegen habe ich mal. Ah, okay. Auf das auf später äh, Tag. Nein. Alles verlegt. klar. <lacht> nicht, ver nicht vertagt, sondern nur verlegt. Nur verlegt, ne, nur, so nur ein Gustel Day ist ein guter Day. Ja. <lacht> Genau, der Rentenversicherer hat gesagt, Frank, geh doch mal jetzt äh, drei Wochen in Reha, ich, ich finde das ja gut ähm, und vor allen Dingen auch, dass ich mir die Location aussuchen konnte, dass es jetzt die geworden ist und nicht der Chiemsee, ist natürlich äh, schicksalhaft quasi nahezu. Ne? Na, ist vielleicht für die Idee, die ja, dahinter steckt, ja. vielleicht besser sogar ziem sie ist vielleicht zu weißt, nah dran. Ja, also, sonst wäre das eher so eine Trinkkur geworden. Also, genau, das so mehr so ein, eine Reintour, Hier rein und da rein. Auch oh, oh, mal hier rein und ja. da. Ja. Weil ja. mal Schönhagen, wo wo, wo Lichten das jetzt genau? Wir das also ich reise, ich mach das mal so, ne? Ich reise ja. morgen mit der Deutschen Bahn von Köln in Richtung Hamburg, dann okay. mit der Regionalbahn weiter nach Kiel, Aha. dann von Kiel nach Eckernförde und jetzt sind wir schon ganz oben im Norden, ja. Schleswig-Holstein und dann ist hat von Eckernförde Äck an der Ostseeküste noch, boah, keine Ahnung, 15 Kilometer nach Norden unterhalb der Schleimündung in Schleswig-Holstein. An der Ostsee. Ja, ganz verabschiedet fast hoch droben an der Ostsee genau schau mal einer guck ach das wird schön ja das denke ich mir aber dann bist du ja bei wir dem haben, ein, da in der Nähe gibt's ein, ja da in der Nähe gibt's einen Ort der heißt Kappeln da haben wir mal Kaplen. Urlaub gemacht das genau, da, das. Ah, das heißt du, du du kennst die Gegend schon ein bisschen genau ich sehr sind ja, Schleswig-Holstein, da bist du ja im im, im Land der Podcaster, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Naja gut, den oder den ah, ein ja. oder anderen gibt es zumindest da oben auch, gell? Ja. Aber das ist, ja, ist ja witzig. Genau, ein, ein, einer der Herren hat sich auch schon gemeldet und wir werden am 3. November äh, gemeinsam hm. nach Dänemark fahren. Ja. Für einen für einen Samstagsausflug. Ah ja, ja kannst du ruhig sagen, wir, wir, wir kennen uns ja alle letzten Endes. Das ist äh, Christoph, oder? Nimm Der Christoph, genau, genau der Christoph. Vom ESC Schnack. Das ist doch das ist doch ja, dann also nimm schon mal die Nicole CD mit, ne? Das was, oh, das was das was zum Hören habt für unterwegs. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen <lacht> <lacht> auf diesen Pölser, den wir so lieben. <lacht> Ja, aber ich höre schon, du bist guter Dinge damit. Das freut ja. mich ja. Ja, das ist Das glaube, das wird rund und gut. Ich, ich mache hm. mir da um, um nichts wirklich äh, richtig Sorgen außer um die Koffer. Ah, oh, gut, aber das äh Das hast du hast ja auch noch Handgepäck wahrscheinlich, vielleicht legst du da vorsichtshalber auch noch mal so ein kleines Unterbüchschen rein oder so ja. ein paar Socken oder so für den ersten Tag. Das, genau das ist der Plan. Die kann man ja abends auf Zimmer dann waschen, notfalls. Ja, im Zwischenfall, <lacht> bis, bis man irgendwo so ein äh, so einen Hosenladen auftreibt. Ja, sowas. Klamotten Anton <lacht> das sowas. Ja. Ansonsten ist da ja wahrscheinlich eher dann so Jogging Dress angesagt in in diesen ich weiß nicht, ich war ja noch nie in so einer Reha. Ich, ich nee, nicht. ich auch nicht. Das ich habe ich habe vom inneren Auge bei Reha immer nur so alte Leute, die heimlich Torte essen gehen. <lacht> Wenn äh Und äh, jetzt äh, muss ich ja schmerzlich feststellen, dass wir zu den alten Leuten gehören jetzt, die da äh, hinfahren. Ja, das war das Bad Oeynhausen? Das war wo, Bad Oeynhausen, ja genau. Wo diese Diabetiker-Reha-Klinik war. Richtig. Rum, um die Diabetiker-Reha-Klinik, äh, dann lauter... Ja. Sahnetortengeschäft. Da gab es sehr viele Anbieter von diversen ja. Süßwaren und auch äh, Fastfoodketten und äh, Currywurstbuden, also ja, die haben da schon gut gelebt, glaube ich. <lacht> <lacht> Bad Örnhausen. Ja, stimmt. Da müsste ja analog dazu bei so einer auf Grills spezialisierten Klinik dann ja. öffentlich zugängliche Holzkohlegrills und sowas verfügbar sein. Raucherklubs. Ich werde berichten. Ja, muss mal schauen, ist wahrscheinlich schön mit altem Aspekt das Gebäude noch so verkleidet, dass das auch bisschen, nicht ähm, dass der Nachschub auch nicht ausgeht. Ja, ist ja, ja cool. Und weißt du schon was? Hast du schon hast, hast du so ein Programm, hast du so, so, ein, so ein Programm schon zugeschickt gekriegt, was man da dann machen kann oder was du machen willst oder Nein. Oder nein, das entscheidet nein, das sich vor Ort die ja, ich denke mal, da wird irgendwie irgendwie so ein Rearzt oder was mal mich sprechen wollen und dann gibt es so einen Therapieplan. Ne, von der Klinik weiß ich nur, habe ich nur so ein Schreiben gekriegt. Ich soll dann äh, irgendwie äh, noch mal ein Handtuch extra einpacken äh, für die Nassanwendungen, die entweder im Haus oder in der Ostsee stattfinden. Oh, das ist spannend im November. Ich habe auch gedacht, wie viel Zentimeter kalt ist es denn dann? Der Herr Kneipp lässt grüßen. Wow. <lacht> äh, gut, ja. im, im Sommer macht das natürlich Sinn. Also du kannst. windet Wasser vor der Haustür hast. Das stelle ich mir gerade nicht ja. vor. Vor allem, Jetzt. weil der Strand ist wirklich klasse da. Das ist, ja, aber auch im Herbst kann das ganz schön sein. Ja. Genau. Ja, gut, aber Wasser ist für dich ja wahrscheinlich erstmal Oh, nur mit den Füße reinwenden, oder? Es geht. Also geht. ich äh, die die Heilung ist da sehr gut fortgeschritten. Ich äh ich dusche ja jetzt auch und so, also so wie so wie vor äh, einigen Wochen noch, dass ich dann volllaufen würde, das ist jetzt nicht der Fall. <lacht> jetzt habe ich auch noch Wasser in der Beine. Genau. <lacht> Herr Doktor, ich habe so einen Wasserbauch. Und sich der Schwerpunkt schlachartig in die Mitte verlagert. Ja, ich, ich habe mich da immer so als Treibboje gesehen. Ja, ja. <lacht> Wie dieses Stehaufmännchen hier. kannst du dich nicht mehr hinlegen. Ja, solange der Kopf oben bleibt, ist es ja gut. Ja, schön. Ja, ja, und ich, du, hat, ja. ich hatte so eine Idee, dass äh, ich ich da, ich nehme ja sowieso Equipment mit, weil wir ja am 4.11. in backhauscast cast aufnehmen. Juhu. Äh, das, das haben wir ja geschickt eingefädelt, das war im Prinzip, wir haben dann Gast ja aus Hannover, dass du vom Süden und ich vom Norden den dann quasi von Nord und Süd in die Zange nehmen können. Ah, das also, stimmt. Ja. <lacht> in, die, in die Mitte. In die Mitte, ach so genau, wir nehmen den in unsere komm, Mitte. Komm in unsere Mitte. Oh Raphael, El, oh Raphael. Raphael, frei nach einem ja. bekannten Kirchenlied. Ja, genau. Im Offenbadcast singt man ja jetzt auch, das ist immer ein guter Gesellschaft. Ja, okay. Dann, da da ja. ist man übrigens jetzt auch chipse im Podcast, habe ich jetzt mal. Gedacht. Ja, die lernen immer mehr dazu, wie man es ja, nicht ja. macht. <lacht> oh. <lacht> oh. Nein, das ist ein bisschen lockerer, ja, das finde ich ganz es, gut eigentlich. Ja, es ist, es, ist, es ist immer wieder eine Freude. Ja. Ja, aber da genau. hast du denn da, mit an Equipment. Und, und da habe ich dann, ich nehme hier meinen äh, Lenovo R500 mit ja. und dann habe ich äh, aufgrund von, ja aus Platzgründen eigentlich, wird dann doch das PC3 werden, dass ich mitnehme. Ah ja. Und ähm, äh, ja, das das benutze ich hier auch gerade. und Das, ist, das, ist, das oh, ist ja auch eine Möglichkeit, eine von vielen. Ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, äh, nehme ich mal so Ich weiß noch gar nicht täglich, zweitäglich oder wie es gerade so passt. Spreche ich einfach mal ein bisschen was auf Band. Ja, auf dem Band. Sehr schön. Und äh mach schneiden ein Intro ein Outro vorne vor und hinten weg und schick dir das bei Telegram zu und dann kannst du dir das anhören. Ja. Und wenn du Lust hast, in den Backcast Feed unterbringen da werde ich da werde ich wohl äh, genau dann mal vorsichtig reinkippen. kippen immer ja das und, kann ich ger machen und wenn es eine katastrophe ist dann nimmst einfach einen anderen feed den du noch hast. <lacht> <lacht> <lacht> ja <Die. lacht> Podcast you never heard feed. Ja. Ich muss ins ins kurz dazwischen geblubbert, da sind die Leute Kummer gewohnt. Nicht in die Krümelschublade des Internets, sondern in den, in den Ausguss des Internets. Die Klospülung des Internets. Das ist auch schön. Ja. Das wäre ja noch ein denkbares Modell. In, into the sink. Ja, ja genau. Äh, ja. Ah, ja. Ach das ja, das finde ich schön. Dann dann bleiben wir auf dem Laufenden. Ich genau. vor allem. Ja. Das äh, freut mich. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich denke denk mal, irgendeinen Versandweg werde ich da finden. Und, ja, ja Ach so, das war auch ja in diesem in diesem Brief von der Klinik. Man könnte sich auch ein WLAN buchen. Das ein WLAN. Ich, das finde ich ja schon mal gut, wenn ich mir ein ganzes WLAN buchen kann. Hm? Und äh, dann hatten die so komische Geschäftsmodelle mit irgendwelchen Entgelt pro Stunde, Minute oder irgendeinem Quatsch oder das Rundum-Sorglos-Paket für 50 Euro für den gesamten Klinikaufenthalt und da habe ich dann mein Kreuzchen gemacht. Ah, 50 Euro WLAN für drei Wochen. WLAN, für drei, wlan Fernsehen, te, äh, Telefon. Ah, ach, komplett so ein Multimedia-Paket. Ja, ja, Multimedia-Paket, ah, okay. genau. Ja, ja. Na dann wollen wir mal hoffen, dass das WLAN auch ein bisschen was kann. Ja, ansonsten muss ich so. mal irgendwie einen fragen vom Potsdamm, die kennen sich aus, wie man notfalls auch noch eine Internetverbindung kriegt. <lacht> ja, genau, rufst den Sebastian an und sagst, komm, stell mir mal ein paar Antennen hier ich auf, ich eine Antenne, bitte. Ich möchte mal gerne im TeamSpeak was aufnehmen. Bedarf an LTE. Ja, zur Not muss ich ins dänische Funknetz, die können das Die können das die, die sind ja einfach eigentlich nur über der Ostsee Ja, musst du zum, zum Hochladen auf Telegram immer schnell rüberfahren Ja, auf, Fähre. Ja, auf, auf Fähre ja, genau, da ist auch zollfrei Im Duty-Free-Shop Duty Hochladen oder <lacht> im Duty-Free-Shop aufnehmen Ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe Ja <lacht> ich den Aquavit schon probiert jetzt? <lacht> Herr Soktor, warum die Leberwerte während der Kur jetzt so schlecht werden? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es muss am Podcast liegen. Kannst, kannst du anschließend direkt noch eine zweite Kur machen dann. Ja, <lacht> genau. Trinkerheilanstalt. Doch, doch genau. Oh, doch, hallo, hallo, wir sammeln für die Trinkerheilanstalt. Ja, mein Mann ist nicht da. <lacht> Gut. Ist super. <lacht> oder fantastische so. wieder unterschrieben hat ja nicht <lacht> <lacht> ja, cool, ja, da, das ist so der gedanke der dahinter steckt und ja, so, da und so bin ich so sehr sehr gespannt werden ja. genau dann würde ich doch mal sagen an der Stelle lieber frank gute reise morgen. Vielen, vielen Dank. Und pass auf dich auf und ja, wir hören ja dann voneinander, gell? Genau, dass ich jetzt hier heftig nicke, ist natürlich wieder mal Quatsch. Ich sag danke. Ja, also dann bis, bis demnächst. Dann. Tschüss. Tschüss.